Тоді до нього на берег виходила Русокоса мати, і втішалась, і боялася за свою дитину, і наспівувала собі «Пливе човен, води повин!» «А куди тепер поверне твій неспокійний човен?» З Змерелим далеких років, магазинник стає на човен, майже зовсім притопує його, для чогось зриває лілею і враз застигає. Далеко-далеко на заході обізвався глухий грім. Лісник ще не повірив собі, злякано голібою вниз, кинув лілею, вискочив на берег, оглянувся довкола. Над лісами, підпливаючи спекою, тремтіло підлиняли блакиття неба, а в ньому танули тонкі крижини білих хмарин. Ні не пахло грозою, і небо, і ліси мали дрімливий перепочинок літа. Та знову десь за козацьким бродом обізвався Грім, а той, що своїми ціпами безжалісно обмолочує життя. От, уважай, і переходиш ти в щось інше, як на другу планету. І хай горить тепер лісництво зі всіма його турботами, зі всіма начальниками і підначальниками, Досить надриватись на них Тепер треба подумати про свою шкуру Бо вона в нього одна Толочучи розмаїти зілля і цвіт Він пригінцем добіг до коней Поправив на них упряж І погнав чим дуж до своєї лісової оселі А за плечима його все колихався і колихався О той страшний грім. За що ж хапатись тепер? Чи за вкопане золото, чи за свині, які розбралися по лісах, чи за мед, який вже втретє треба качати. Коли тільки була така до меду? Між деревами замаячила ставна постить з карабіном на плечі. Магазани притримав коні і сподівом упізнав воєнкома Зіновія Сагайдака чого чи кого він тепер шукає в Дібровах. Лісник підтримує коні, шановливо вклиняється начальство. Може підвести Зінові Васильовичу? Обійдеться, підходить до нього воєнком, під чорними віями його темніє сум, і магазинник розуміє, чоловік бачить не його, а щось інше, певне те, що коло з за лісами. Ви ж чули? Тише голос І киває головою на захід Чув Відповідає воєнком не йому А комусь чи своїм думкам І що ви скажете на це? Трудно щось на це сказати Відіб'ємо ж німці Що відіб'ємо, то відіб'ємо Тільки не знати, де, відказує магазанник Кажуть, страшною машинерією й пре. Від першої її замаху падають деякі держави. Це правда, що машинерія є пре. Мало не вся Європа працює на нього. Сагайдак так дивиться на захід, думав би, хоче розгадати його нерозгадане письмо. Та що ти розгадаєш у ньому? Колись перед шаблею твого козацтва тремтів захід. А що тепер перед силою селеною шабля чи гвинтівка? Дитяча іграшка? Та й більш нічого. Проморгали щось ті, що оружі якують. І знову загриміло вдалені. От і підходить вже війна до нашого порога, похиливши голову, каже магазаник. Сідайте. Скоріше додому доберетеся. І я не поспішаю додому. Ніхто не очікує там, жінки нема, а сини вже воюють. Та й, не прощаючись, пішов у ліси. Тільки нащо вони йому тепер? Правда, воєнком і раніше любив блукати чорнолісся. Взимку приїжджав на лижах. Весною приходив збирати підсніжники, яких тут було, наче роси. А осінні пору гриби. Коли багато було рижиків і груздів, він оселив їх у дільницях лісника, а потім щедро ділився з ним цією смакотою. У поруг ребенцтво воєнком був схожий на доброго сільського вчителя, а не на грізного вояку, що колись шаблою,